Hej och välkomna kamrater till ND-radio-motståndets röst 88,0. Det är idag söndagen den 19 mars och programledare är Rickard Karlberg. Vårt mål är att Sverige ska vara så pass etniskt homogent att svenskarnas överlevnad som etnisk grupp inte längre hotas. För att detta ska vara möjligt måste de allra flesta, förmodligen över 99% av de utomeuropeiska invandrarna, återvandra till sina hemländer. Antingen frivilligt eller med tvång. Vår absoluta förhoppning är dock att det mesta kan lösa sig på frivillig väg. Även om en del invandrare beter sig illa så är det först och främst regeringens fel att den bjuder hit alla världens folk. Man ska inte skylla på dem som nappat på ett erbjudande om ett liv i välstånd. Vårt motiv att göra Sverige till en etniskt homogen nation är inte grundat på att vi skulle se ner på andra folk eller rent avtycker illa om dem. Att tycka bra om sin egen familj behöver inte betyda att man hatar grannens. Vi överlever helt enkelt inte som folk om politikerna tillåts fortsätta att driva det mångkulturella samhällsexperimentet. För att visa att vi menar allvar är vi beredda att erbjuda generösa återflyttningsbidrag. Kanske generösare än vad man kan tycka att en del förtjänar. Med dessa pengar kommer de att få en möjlighet att bygga upp en ny tillvaro i sitt egentliga hemland. Vi vill omedelbart stoppa alla asylärenden och skicka tillbaka dem som inte har ett skyddsbehov. De som har ett skyddsbehov vill vi skicka till ett av deras grannländer- så att det kan få en fristad inom sin egen kulturkrets. Vi vill även gå tillbaka och ompröva det uppehållstillstånd och medborgarskap som utfärdats och se om det gjorts på riktiga grunder. Det vill säga om personen ljugit eller lurats på något sätt. De invandrare som begått grova eller upprepade brott i Sverige kommer att utvisas omedelbart. I övrigt kommer vi att genomföra återvandringsprogram-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 Oskälvisk och pålitlig människa. Människor som tar med sig sin kultur från Mellanöstern och Afrika till Sverige. Sverige utgår ifrån att respekt är något man tilltvingar sig genom våld eller hot om våld. Har du ingen respekt kan en arabisk invandrare säga med en kniv i handen. Det skulle aldrig en europe som är uppvuxen i sin kultur kunna göra. Ett annat bra exempel är ordet heder. I Europa är heder något som har att göra med osjälviskhet, att man gör insatser för andra, att man låter sin egna behov stå tillbaka för sakens skull. I sydkulturen är det precis tvärtom. Där bygger heder på hur mycket makt man har. Det handlar om pengar, ägande och kontroll över andra inklusive sin familj.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 Samhället är dock otryggt för de flesta, kriminaliteten är enorm, fattigdomen utbredd och nästan ingenting fungerar. Vodo är den härskande religionen. Trots att USA kommer dit med jämna mellanrum och bygger upp infrastruktur, skolor och sjukhus med mera, så är det statliga förfallet igen. Kan man då säga att det finns ingen isländsk kultur?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 Inlandsisen drog sig undan i slutet på senaste istiden som befolkades nästan genast i frilagda områdena. De södra delarna befolkades alltså först och det var inte av samerna. Samerna kom i ett senare skede och befolkade Norden norrifrån. Enligt vissa teorier fanns även andra folk i Sveriges inland men de vet man inte så mycket om.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 Det menar att med modern teknologi skulle det nygamla hemlandet i Afrika bli ett paradis på jorden för dem. Alkohol, narkotika, tobak och skräpmat förstör människan och är nedbrytande även psykiskt. Att producera och marknadsföra detta är att skada människor och hela folk. Imperialistiska företag kan sägas vara sådana som på något sätt vill profitera- ...på ett folk eller en nation eller tillskapas en makt i ett annat land. Profiten eller makten kan vara fysisk, ekonomisk eller psykisk. Genom kontroll eller förändring av människors tankar, känslor, föreställningar eller värderingar. Som exempel kan nämnas multinationella företag som skäls råvaruutvinning och förädling i tredje världen... Ofta med stark miljöbelastning, det amerikanska skräpmatföretaget McDonalds påverkan på människors ätvanor och förelointag samt övrig kulturnedbrytande påverkan, men också medieföretag som Bonnier-koncernen som avsiktligt påverkar svenska folket i en internationalistisk och mångkulturell riktning. Värt att notera är att nationalister i början var drivande i miljörörelsen– Innan det rensades ut av det mera politiskt korrekta och att till exempel strävan att bevara städernas grönområden på 60-talet var en typisk högerfråga och ansågs av vänstern som reaktionär. Amerika är ett mycket bra exempel på vad du menar. USA koloni koloniserades och byggdes upp uteslutande av nordeuropeer. Med amerikan menades till helt nyligen en härdad, okonstlad och oförbehållsam nordisk typ. Kolonisatörerna tog landet från indianerna vilket naturligtvis är en omoralisk handling även om det inte då betraktades så. Landet i bygde hade en tydlig nordlig karaktär. Utom i södern där slavar hölls vilket nordbor inte sysslat med tidigare– ...och är en vana som importerades från Afrika och Mellanusten. Det är det som dessa europeer byggt som skapat en rikedom... ...och det är fortfarande dessa folkgrupper som främst står för underhållandet av hela välfärdssystemet. Från 1880 började även invandrare från Sydeuropa och judar att invandra... ...men det är faktiskt först under de senaste årtiondena under efterkrigstiden... Som massinvandring av andra folkgrupper kommit igång på allvar 1920-talets immigrationsformer var ett försök av nordeuropeiska amerikaner som på den tiden innan det hade hjärntfettats med mångkultur fortfarande var benägna att lustigt nog betrakta sig själva som de enda sanna amerikanerna att trygga Amerika som det nya nordeuropeiska hemlandet reserverat för de europeer som skapade och byggde landet och som det riktigt och rättmätigt tillhörde som deras bördsrätt. Men det var redan för sent för sådana halmisyrar. Det icke-Nordbor som redan hade anlänt under de tidigare massiva invasionsvågor som föranlett dessa krisreformer påbörjade i samma ögonblick sin stora frammarsch avseende samhällsställning, makt och inflytande och betraktade med rätta dessa reformer som ett hinder för sina intressen, mål och planer, och tog sikte på att upphäva dem. År 1965 avskaffades dessa pronordeuropeiska immigrationsreformer av monokulturella, mångkulturella antinordeuropeiska reformerade immigrationsstadgan från samma år, vilken återuppnade dammluckorna för nya tidvattenvågor av icke nordliga invadörer och förvärrar den rådande demografiska nödsituationen avsevärt. Den massiva invandringen sedan 1970-talet har varit icke-nordlig till mer än 90 Och genom mångkulturaliseringen av samhället har alla problem i USA ökat, lavinartat. De mångkulturella gettorna har en kriminalitet som är bland det högsta i världen. Andelen socialbidragstagare är enorm. Och den är större ju mera etniskt främmande folkgruppen är. Och så har de svarta amerikanerna även den största andelen socialbidragstagare. Och dessutom så gynnas just dessa av de gällande reglerna just för att de är svarta. Dessa regler har till och med lett till protester från mexikaner med flera. Eftersom de också vill bli privilegierade av dessa regler på nordbornas bekostnad. De amerikaner som har ett nordligt ursprung har enligt tillgänglig statistik en brottsfrekvens liknande den som införda europeer har här i Europa. Medan de amerikaner med afrikanskt ursprung har en ofattbar brottsfrekvens. Denna censureras i officiell statistik men kommer ändå fram när olika människorättsorganisationer till exempel oroar sig för de svartas rättigheter. Följande citat tycker jag talar för sig själv. Det finns en stor fara, citat då, det finns en stor fara att svarta utesluts från den demokratiska processen. En av tio svarta i rustberättigad ålder sitter inne eller, eller är villkorligt frigiven, vilket gör att inte får rösta. Det finns ett etniskt homogent USA som präglas av nordbornas kultur och som står för merparten av det som produceras, utvecklas och byggs. Och sedan har vi de mångkulturella delarna med katastrofal arbetslöshet, kriminalitet, gängkrig med mera. Så svaret är ja, USA är fortfarande ett av världens rikaste länder men absolut inte tack vare mångkulturen utan snarare trots den. Därför att var och en ska kunna tro och tillbe vilken gud han vill, den enskildes andlighet är inte något som samhället ska läggas i. Islam är dock långt ifrån bara en religion, islam är ofta liktydigt med en särskild kultur, inom vilken helt andra moralprinciper än det som vi har i den västerländska civilisationen gäller. Det är ju inte så att islam breder ut sig genom att en missionär får ett antal individer att inse att Allah är den högste. Islam sprids och har alltid spridits genom demografisk eller militär erövring, vilket också Koranen predikar att man ska göra. Islam är inte den snabbast växande religionen i Sverige för att svenskarna blivit övertygade om dess fördelar, utan för att det hundratusentals invandrarna tar sin samhällssyn och religion med sig. Det som är intressant i sammanhanget är att en del kulturer hävdar att det är en religion, medan det själva verket står för en politisk och samhällsomdanande ideologi. Vi vill inte ha moskéer i Sverige just för att det i högsta grad är en del av en främmande kultur. Det är moralprinciper som leder till kvinnoförtryck, hedersmord med mera, och som följer med islamiseringen av Sverige är något vi inte kan acceptera. Nej, man är inte fientlig mot andra folk bara för att man tycker att ens eget folk ska ha rätt att fortsätta existera. Vi vill att Sverige ska vara svenskt i ett europeiskt Europa. Det betyder dock inte att vi är fientliga mot någon eller några. Det handlar om en moralisk rättighet för varje folk att kunna fortsätta att existera som en etnisk enhet, att kunna leva i frihet och utveckla sin egen kultur efter eget gottfinnande. Vi anser att de flesta utom-europeiska invandrare som kommer hit bör åka hem då de flesta aldrig kan eller vill komma in i det svenska samhället. Dock vill vi undvika att använda tvång för att åstadkomma detta. Vi tror att de flesta faktiskt trivs bland dem av sin egen kultur och kan förmås att återvandra frivilligt. Vi är övertygade om att det räcker att använda tvång endast vad gäller sådana som begått grova brott i Sverige. Och på det sättet diskvalificerat sig för att vara här eller mot sådana som fått uppehållstillstånd på falska grunder. I övrigt ska det räcka med en kombination av morot och piska. Många har kommit hit för att de fått en bild av Sverige som ett land där man kan få lön för att ligga och slappa. Och den är ju tyvärr sann. Det gäller att ändra på detta. Att se till att man måste göra rätt för sig om man är kapabel till det. Dessutom ska det inte heller gå att tjäna pengar på brott. Då blir det plötsligt inte alls intressant längre för många att vara kvar i Sverige. Moroten. Att erbjuda hjälp och utbildning till återvändande invandrare som vill dra igång något nytt i sitt hemland. Här kan vi investera en stor del av ulandsbiståndet och det kommer att ge mycket bättre och mer långsiktiga resultat än dagens U hjälp. Vi vill också erbjuda stora summor pengar till de som återvänder till sina hemländer, kanske mer än de förtjänar, detta just för att visa att vi inte vill demilla. Dessutom innebär många invandrare en så stor kostnad för samhället att deras återvandring snabbt betalar tillbaka återflyttningsbidraget. Det viktigaste är dock att förändra samhällsmoralen. Både svenskar och invandrare måste känna att Sverige är svenskarnas land det enda land som exklusivt tillhör svenskar och är svenskarnas enda hem på jorden. Det är en plats där de kan utvecklas och leva efter egna förutsättningar och efter eget gottfinnande. Det hela handlar om respekt mellan folk, en moral om att leva och låta leva. Vi anser nämligen att varje folk i världen har en rätt att existera, även det svenska, det handlar inte om att rangordna eller värdera, utan om en moralisk princip att varje folk är unikt och värdefullt. Man räddar ju inte heller pandorna och bävrarna bara för att de är bättre än andra djur, eller hur? Att olika folk skiljer sig åt är värdefullt i sig och är tillräckligt skäl för att bevara dem och inte utsätta dem för integrering med andra folk som skiljer sig mycket från dem. Men det har även visat sig att en sådan förintelseprocess som integration innebär är mycket smärtsam. Olika folk skapar olika kulturer och om det är mycket avlägsna kan det krocka på viktiga och vardagliga områden. Att skapa en mångkultur som är ett övergångsstadium där kulturerna integreras med varandra och med tiden försvinner som unika fenomen innebär skapandet av ett samhälle med rotlös rotlöshet utan gemenskap eller solidaritet, vilket i sin tur ger upphov till kriminalitet, olyckliga människor och självmord, vilket vi kan konstatera i vårt samhälle idag. Faktum är att ett mångkulturellt samhälle aldrig har fungerat någonstans på jorden. Vi värnar mångfallen på jorden och därför är vi mot mångkultur. Regeringskansliet räknar bara indirekta kostnader i samband med mottagande administrativa kostnader, förläggningar och statligt stöd till kommuner som tar emot invandrare. Men de verkliga kostnaden är mycket större. Bidrag till kommuner för utplacerade invandrare utgår bara under en begränsad tid, drygt två år, men erfarenheten visar att kostnaderna sällan försvinner. Tvärtom hamnar många av dessa kommuner i en nedåtgående spiral där de tvingas att ta emot ännu fler invandrare för att kunna få råd med de de redan har. Vi har hämtat våra uppgifter från en rapport i år 2002 av Lars Johansson, i Göteborgs universitet. Han har tagit med alla invandringens kostnader som ökade sjukvårdskostnader på grund av högre sjukfrekvens bland invandrare. Exempelvis gav HIV, flyktingstatus på 80-talet och större antalet misshandelsbrott, kostnader för ökningen av kriminalitet med kostsammare rättsapparat, fler fängelser, genom uppkomna skador och så vidare, kostnader för ökat antal socialbidragstagare då till exempel cirka 80% av afrikanerna saknar jobb med mera. Faktum är att även arbetande utom europeiska invandrare kostar i genomsnitt mer än svenskar och andra europeer. De har högre sjukfrånvaro, jobbar oftare svart och är ofta inblandade i bedrägerier och annat fiffel. Summan av denna uträkning hamnar på 267 miljarder kronor årligen. Detta är dock bara den ekonomiska biten som i jämförelse till sig ganska försumbar- Lidandet för alla de misshandlade, rånade, våldtagna och mördade svenskarna är inte medtaget. Likaså går det inte att i ekonomiska termer redovisa kostnaden för det svenska folkets gradvisa förintande genom integrering med andra folk och därmed förlusten av den tusenåriga svenska kulturen och det svenska folket som sådan. Skattarvskatt är en socialistisk uppfinning som går i marxismens anda. Tanken är nämligen att alla ska äga lika mycket, det vill säga litet, och på sikt avskaffa ägande överhuvudtaget. Vi motsätter oss denna skatt helt, liksom fastighetsskatten, därför att vi anser att personligt ägande är den enda garanten för personlig frihet. Om du inte äger till exempel din mark kan ägaren staten alltid köra över dig. En sådan skatt kommer på sikt att beröva folk saker som gått i arv genom generationer och som man därmed naturligt känner extra mycket ansvar för. Vårt parti värnar kärnfamiljen och en viktig princip för oss är att unga föräldrar ska ha att skaffa barn och ha en familj. Vi ser mycket allvarligt på att det görs väldigt många aborter i Sverige, oftast utan några tungt vägande anledningar. Trots detta vill vi inte förbjuda abort- men inom partiet har vi haft en hel del diskussioner om att förkorta den tidsperiod under vilken man ska få göra abort. Vi vill absolut bekämpa aborter men vi vill göra det genom information i skolor och genom andra opinionsbildande kampanjer. Det är viktigt att människor och särskilt unga kvinnor inser att det faktiskt är ett litet liv det tar bort och att det bör tänka igenom vad det gör. Egentligen handlar det om att förändra synen på allt som rör sexualitet som idag främst ses som ett tillfredsställande av lustar på alla tänkbara sätt utan någon hänsyn till andra än sig själv och istället föra fram mer ansvarstagande och eftertanke som vi ser det har felet begåtts redan innan ens en abort kommer på tal. Det ska inte bara aborteras det är inte bara aborteras bort många barn i Sverige, samtidigt föds det för få för att det svenska folket ska bestå. Sveriges befolkning minskar med cirka 25% för varje generation. Människor som aldrig blir till och istället ersätts av invandrade sådana som tar deras plats. Att sätta barn till världen är inte bara en privat sak, även om många ser det som det vackraste i deras liv rent av det syfte- men det är en nödvändighet för att folket ska bestå. Därför måste samhället premiera föräldrar och deras barn. Vi anser vidare att det är samhällets flit att erbjuda psykiskt sjuka en så hög livskvalitet som möjligt. Samt att göra allt för att det som kan ska tillfriskna. Det har precis som alla andra medborgare rätt till sin nations omsorg och omtanke. Vi anser dock att många som får psykofarmaka egentligen har blivit sjuka av samhället som stressar och inte erbjuder medmänsklighet. Det sociala skyddsnät som tidigare utgjordes av de vanliga människornas gemenskap har nu ersatts av institutioner och dessa kan aldrig klara av att ersätta en medmänniska. Vi vill öka gemenskapen i samhället på olika sätt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 Omfattande bland annat massmedia, de marxistiska och liberala partierna i och utanför Sveriges riksdag, Europeiska unionen med mera. Vad de alltså tycker det de så kallade politiskt korrekta. Klassisk kommunistisk retorik och strategi används för att svartmåla, frysa ut, förtala och förtyga politiska motståndare till ett styrande, svenskt internationalistiska internationalistiskt etablissemanget.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 även i praktiken, samt ett större inslag av direkt demokrati genom folkomröstningar. I vänster-höger-skalan handlar mestadels om den ekonomiska politiken och det här utgör vi ett mittenalternativ mellan den marxistiska vänsterextremen och den nyliberala kapitalistiska högerextremen. I frågor om etik, moral, familjens betydelse med mera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 som kan rubba hela nationers ekonomi, ligger vi nära en ståndpunkt som brukar kallas vänster. I många frågor går det inte att placera in en del ståndpunkter på en vänster-höger skala. Var placerar man till exempel in omsorg om folkens och kulturens överlevnad, frågor som miljö, hälsa, djurskydd och så vidare.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 Bidrag tas tacksamt emot och ni vet ju att vi är nytta för pengarna. Använd plusgironummer 2056-18-2. Repeterar 20 56 18 2 Glöm inte att du kan lyssna på tidigare sändningar av ND-radio röst genom internet på www.nd.se.